Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayi'ati a'malina Men yahdi illahu fela muzill lah Omen yudhlil fela hadiya lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wa ahlahu la shalika lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh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 Wa shërru lëmuri muhëndethatu ha Wa kullu muhëndethetin bidha Wa kullu bidha të në dhalale Wa kullu dhalale të në finnar Të ndërruar besimtar Vëshdojmë me disa për cilësi dhe Të cilat i ka përmëndur Allahu në Kur'an Cilësi të muzë besimtarë dhe Nëndërto cilësi të ehlë kitabit Të të qifutë dhe kështerve I ka tërgurë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an Që të ruhën bës besimtarët Dhe mos bije në ato lojtësish Në të cilat kanë rën Ata që kishë ndi bratë për para nesh E me gjitha të profetis Sallallahu alihusallem Nga ka tërgurë që ne do bije në to Dhe ka pas për qëllim shumica Musiman kanë për të rënë në disa për tyre Ose në shumica në tyre Ose në të gjitha ato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 Ndërkohë që dikur ne kemi qenë koka e njerëzisë dhe të parët që liruan dynjan me anë të dijes dhe me anë të devotshmërisë duke përhapi drejtësinë dhe duke përhapi imanin në Allah subhanahu wa ta'ala dhe duke vendosur hakun tokë siç ka urdhëruar Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa kur ne planuam që të bëhemi bishta të tjerëve atër në përshëtërojë Allah subhanu wa ta'ala. Në përshëtërojë Allah i më dhëruar, sepse ne e harruëm, e harruëm se nga në erdi kërnëria, dhe më nduëm se kërnëria në vjen nga qafirat, ndërkoj që Allah u thot, e jebë të gunë e ndërumë në rizë, a për i tyre e kërkojnë kërnërin, a për i tyre e kërkojnë kërnërin, fa inë në rizë të lillahi gjemiha, Për në rije gjithë, të konë vëtëm Allah subhanu wa ta'ala. Dhe kushë të kërkonë të kërkoj vetëm për ti, ma në të rrugëve që ka vendosur e. Një për sesivë të grupëve të humbura, të popu vetëm për pashëm, që kanë egzistuar për paranesh, ishte, që ata i deformonin argumentet e Allah subhanu wa ta'ala. A i që quëtë të hrif, të hrifë, të hrifën nusus, deformimi argumentet dhe, Kjo dhe i deformimi është të reguar në Kur'an në shumë a jete Allah i më dhuar në ka të reguar që ata i deformojnë argumentet Që të shkonin argumentet si pas dëshirave të tyre Thotë Allah Suhanu e Ta'ala E fëtë të të maruna ju minu lëkum Wa këtë të kanë e fërikum minhum jesë maruna kelamullahi Thu më ju harrifunahum in badi ma a kaluahum ja lëmun Thotë ashpesoni ju që ata të të besojnë juve Kër një grupë për i tyre e dëgjonin fjale në Allah, më pas ata e deformonin e të mbasi e kuptuan duke e ditur. Allah e më dhuruar në tregonu këta jet dhe në thot që mos kini shpres të këbesimi tyre. Pse, sepse ata e njërës i ndjekin dëshirët e tyre, edhe e që ndjek dëshirët e ti nuk ka se si të u dhuzot të ke vërtetat. Sepse e vërteta dhe ndjeket dëshireve janë armiqë dhe do luftojmë kundre njëra tjetërës dhe ditë në gjukimit. Allahu ka thënë Quran, la u Koran Walaujt të ba'al haku ahua ahum le fesetet is se mahuat u el ardhë. Sikur të ndishtë e vërteta dëshireve të tyre dëshkatrojë që qëllë dhe toka. Dëshkatrojë qëllë dhe toka përndë e Allah ma dhurë nga ka të reguar që këta ndjekin dëshireve të tyre. Përndët, ju sh Jo, ja. pse? Sepse ata gjejn argumentat e mallut, të cilët duhet të gjejnë sidentarit dhe duhet të besojnë dhe i deformojnë ato. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ta: Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalim 'an mawdhi'i. Ka për atyrat që kanë qenë xifut, jehud, të cilët i deformojnë fjalën e Allahut nga kuptimi i tyre. Edhe këtë gjë ka përmendur Allahu në disa ajete të ndryshme edhe ka të reguar që një përcisive të ehli kitapit është që ata i deformojnë argumentet e Allah o të të shkojnë argumentet si pas dëshireve tyre. Dhe kjo smundje ka ardhur të këmusimanat edhe ka kaluar të kata plotësish me të gjitha përslikjet e veta. Ka kaluar që në kohë të hershme, që në kohë kur se lepët i parlemron njëzë dhe ufoshën e të runi prej filozofis, runi prej filozofis,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 Po, po e shpjegon si pas të efsirit e iblisit Po e shpjegon si pas të efsirit iblisit dhe ushtave të iblisit Kurani dhe sunnetin Jo si pas ushtave të Kurani të Shokve të profetit sallallahu aleyho sallem Të cilet të kuptuan Kurani në mirë se shdo kush tjetër Se të se mbitas vriti Edhe kjo të harif thash ka kaluar të kometin Slamet gjitha lojt e veta Dhe të harifi deformimi ose si që e që e ndryshet ta, të uili, shpejkime që e nga ta, po që nuk është të uili, është, është deformimin o të vërtajet, është du loje. Deforminimi i vet tek si të kurani dhe të sonetit, edhe dytër është deformimi i kuptimit. Në lojnë e pata, nërmali që nuk kam pasu mundësita deformonin në aspekt të përgjithshëm sepse mos sepse Allahu subhanahu wa taala e kisha uritur Kur'anin edhe në momentin e parë që dallohej një deformim i një shkojë të vetë u merrte vesh çyqë deformim. Edhe pse ka ndodhur se grupet e humrora që e bëjnë diçka të tillë. Ndërsa për deformimin e kuptimit fol sa të duash se ekziston sot tek muslimanët me tonë lata. Dhe ajo që sqaron të, të çështje e Nga të kuptojnë ne që këshpegime është në posështë deformim, kë kuptojnë të shumë qartë. Kuptojnë sepse? Se lefët e umetit e kam kuptuar Koranin, sepse mbitat zbriti, Abdullah ibn Mësudi rrëndëllonu thot, nuk kanë dënja jetë koranar, vetëm se unë e di, pse ka zbritur, ku ka zbritur, di dhe kuptimin e ti. Dhe nëse doken në i person që është me i gjithë se unë në Koran, unë dëshkoja të ka i, në i, Gjithashtu Abdullah ibn Abbas ridhiahu Allahu taqot un jam prej atyre që e din shpjegimin e Kur'anit ot sepse profeti sallallahu alaihi dhe selem është lutur për ta dhe ka thënë Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu at-ta'wil. Ka thënë Allah mësoja di shpjegimin e Kur'anit dhe bëja atë të ditur, të kuptueshëm në fenë. Edhe kështu ka thënë edhe profeti sallallahu alaihi dhe selem. Nuk kishte mundësi që vërtet të ditë prej tyre. Sepse dale e vërtetës për këtyre dhe për brezët e tabinëve dhe brezët e tre do të fotë që feja tek ne pas ka mbritur është trembur dhe do të fotë që profeti sallallahu alejhi dhe selem se pas ka transmetuar siç duhet fen ose allo i madhruar nuk e ka ruitur fen dhe ka ngelur një pjesë para se ajë e pa, pa transmetuar. Prandaj Për i kësaj kuptohet që është dodoj shpejgimi që i bërët Korani dhe sonetit në kundështim me shpejgimi që kam bërët tre brezët dhe par, a i është humbje, është deformim i a jetë të kuranore njësoj si që bëjnë grupët e humbëra të këpokët e më pashëm ashtu pëndodhë dhe sot të këmeti islam. Ky është deformimi, edhe këtë deformimi eksiston të këtë muslimarë në tësot në shumë tema, eksiston në temat e emrave edhe cilës Egziston në temën e imanit, egziston në temën e kaderit, egziston ma dje e vetë në temën e argumentimit. A i sa grupe të humbërë a thonë, ne du të argumento me, me, me logikën dhe t'japin për parësi logikës për para forani dhe sonetit. A i sa ka prej, humbrëve, prej të humbërëve të cilët, pa e përsëris, ka prej të humbërëve të cilët, edin shumë mirë. Çe për një çështje të caktuar ka argumente të shumta nga Kurani, nga Suneti i Profetit të shenjtë shumëta. Ka gjithashtu dhe rënia dakord e Ummetit Islam, të cilën e kanë transmetuar një numër dietarësh. Rënia dakord e Ummetit Islam me gjithatë e kundërshtojnë të, të, të vërtetë duke pretenduar se tojet e nuk kanë të kuptim, ato hadithe nuk kanë të kuptim, edhe gjithu Ummetin Islam nuk e kanë kuptuar çështje, madje gjithu Ummetin Islam sipas tyre që kanë budallë. Pa e përsëris Madjesi pësë tyre gjithu me di islam që në kam budalejn Wasë jale mu ledhina dhale mu e jemu në kalebijen karibun Kam përta marrë vesh atatë të sirët kam bërë padritsi dhe mizori Se ku do përfundojnë Ku do shkojnë ata Kërë është të hrifi i thili ka hyrë me gjithë përshinë e ti tëkë muslimanët dhe është duke lujtur me ta duke e përdrethur muslimarës si zingjiri, duke lutë shëjtani me ta. E dyta, një për citsive të të tëre, i të dhe ashtu e shëta e fëshehin të vërtetën, La ilaha illallah, La ilaha illallah, nuk ka ta adhuruar tjetë përveç Allahot, një person i cili e besomë me të vërtetë të fjalë, edhe e njefë më dhe shtinë Allahot, A ka mundësia i të fshejit të vërtetën? A ka mundësia i të fshejit të vërtetën e cila është dritë edhe zjarë? Dritë për të që beson dhe zjarë për të që e fshejit dhe mohonë? Allahu subhanu wa ta'ala ka të rguar për popujt e më pashën, për qifut e dhe veçanti që ata e fshejit një të vërtetën. Fëdhe Allahu subhanu wa ta'ala Eladina atajna humul kitabe ja arifunohu kema ja arifunabna ahum O ai në fëriqë, minum lejktonon el haqa wahum ya'lamun. Ata wa ja të cilën u kemi dhën librin e njohin atë siç njohin fëmijët e tyre, sellem, zish, njohin profetin sallallahu alaihi wa sallam siç njohin fëmijët e tyre. Dhe një grup rrythyrë e, e fshehin të vërtetën duke e ditur, e dinë që është dërguar Allahu dhe u thon njerëzve nuk është dërguar Allahu ose heshtin, nuk flasin fare, nuk e tregojnë që është dërguar Allahu. Edhe pse e dinë, e fshehin të vërtetën. I dhe shtu ka thënë Allah i madhruar për ta, Inë në ledhine këtu muna ma anzëllna minë elbejjinati o lhuda, Mi mbadi ma bejjin na ulin nasi filkita ula i ke ledhine jela anuhumullahu jela anuhumullainun. Ata të, fshehin, ata të cilët i fshehin argumentet e qartë dhe u dhëzimin të cilën ne e kemi zbritur, Mbasi ne o kemi sjaruar e të njëzve në liberë, këta njerëz i mallkon Allahu dhe i mallkojn ata që mallkojn kan thënë dietarë i mallkon çdo gjë derisa edhe kafshët i mallkojn sepse ata fshehin të vërtetën kjo është cilësia që futve ka kaluar sot tek ummeti islam shej Bekr ibn Zeydi Allahu mëshirof ka shkruar një libër me titullin Tahrifun Nusus deformimi i argumenteve dhe ka treguar në të sunt tekste të cilët i fshehin grupet e humbura dhe ka treguar që deformimi argumenta dhe fshehja e të vërtetës në to në është të vërtetë është prejcisive të njerëz që ndjekin dëshira dhe janë prej grupeve të humbura prej bidatchëve, të cilët e shehin të vërtetën që është kundër tyre. pse? sepse argumentet vetare nuk, em, nuk em e nuk e mbështesin këtë anëtyre. Prandaj dhe ata fshehin një pjesë të vërtetës Nga prika se mos e marit dhe shënjëzit, edhe kam përta kuptuar përsa se me tënë ka të bëjnë. Këshu, thotë, shëkë Bekre Buzetit dhe jua, kanë zirë të palaret një grupi për i tyre me emra, në librën e ti, duke të reguar pislikët që kanë bërë ata në deformimin e librave. Me emra, thotë, filani. Në filan librë, thotë, ka fshehur këtulli tekstej. Në i koqën original, a i ndodhët këshu, këshu, këshu. Dhe, e ka marë filanteks dhe e ka deformuar dhe e ka, e ka e këthyrë mbrapsh ose ka putu një fjalë në vënd një fjalë e tjetër që ti përstatet dëshireve të ti edhe unë po thejmë sot kjo ka kaluar edhe tek ne e kam parë me këta dy sytemi valahi dhe liberën e kam këtu po alloj më dhruar do të anëzirit palat kur të ambushin kupën kur të ambushin kupën plotësisht këta që i thonë vetë të tyre hojëlar që janë pse u do hojëlar pseu doxhalla që u transmeton njerëzin një pseudo islam dhe jo istam në vërtet do të ndjerë në atë palas për të shikuar në dvërtet, të vërtetë të gjithë xhematë se kush janë ata në të vërtetë të cilët përkthejnë ato gjë që u pëlqejnë dhe ato që nuk i pëlqejnë i fshehë dhe nuk i përkthejnë. O zotë që janë personë të ldgjej para skuajt, po mbogoshen me gojë, por mos e kishë shikuar vetëm sytë e mik të ldgjeje. Dhe kanë bërë krahasimin vet. Ndë me libërit original, edhe përthimit, edhe kam parë fshehet të dvërtetës në të gjerët të tira në të bjën shumimi, që po përthyhe, ajo dhe jetë shpad bikokat e tyre. Kam parë dhe këtuar që të pa që dhe bjën bënda saja në tave, se të, ta bëjn, të, të që ata shkojnë e bëjnë, edhe nuk përthyjnë të që ata bjën bënda saj, sepse nuk u intereson. O ho gjallar, a kjo është feja allahut? Edhe kur përët për e në pasta i thonë, Nuk në duke arësysh me ta përkthejmë Do të vi radhe, inshallu, me lejnë Allah Do të anëzirë Allah të palarat gjithë Atyri që kanë palara Nuk flinë të tu për gabime Që mund bëjë shdo kush Shdo kush mund nga boj Unë nuk jam burë mirë, unë nga bojë si të gjithë të tjërët Ne poflasim për gabime Me dashje të cilat Në cilat është shëjhe E të vërtetës me dëshirë Të plot, me koshinës të plot Në cilat për të nd Sa tambajën e vërtetën dhe u afshehin njerëzve. Dikush ka diçka, ai e përkthen ndryshe, ose sa përkthen hiç, ose shkruhet diçka në libër, ai përkthen diçka tjetër, ose nuk e përkthen fare atë gjë sepse nuk i pëlqen. Si të targohet për çifutët që kur ka për një burrë dhe një grua në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam çifutët, të cilët kishin bërë imoralitet. Kishin bërë imoralitet. Edhe, thënë, po shkëm të kë Muhammedis Në basën e jim dhe gjukim më të lehtë Muhammedis Sepse e dini që ishe profet E i thënë, Muhammed Gjukon dhe me të rëdyën se ta kanë bërri moralitet I krimi kapu, kanë bërri moralitet Thënë, profetis, së nëllëm Qëfar keni në të horatin të uaj? Qëfar keni në librin të uaj? A ta i thënë, në librin tonë ne kemi Pra atë që bëni moralitet bura për grua qoft Që atë i nëzijet fytyra Me bo Edhe, domethën, në brigjet nëpër qytet i poshtruar që ta shikojnë njerëzit, domethën ose rifet që ta shikojnë njerëzit që janë gjëgabimtar. Edhe atë i thot Abdullaj Muselami, i cili ka qenë për dietarëve çfarë do bëhu musliman. Kjo është gënjeshtër, s'është vërtet sa. Përkundazi, në Teurat gjendet që kush bën immoralitet duke qenë i martuar, ai vritet me gur. Ky është gjykimi i Allahut në Teurat, në Teurat. Edhe sot eksa ditët çifute fshehin të logjë. Edhe i thot profetës më e mësillin i tauratën E lezon një e për e ture Edhe dresa kërë më brinë të ka jeti që fletë për gurë zimin Për gjyjtë vrasin me gurë Dhe ndos dorën ta Që mos e shikoj profetës sënë Allahu a.s. Edhe i thot Abdullah ibn Selami Hi që dorën Hi që dorën mos e fshëft vërtetën Edhe e ngre dorën lezon të Që burë dhe gruëja kërë bëjnë një moralitet Vriten me gurë Aja të rajëm Këshu që wat. Edhe atë urdhon profetit sallallahu alejhi wasallam që të gurëzonde thot o oh Allah unë jam i pari person që e ringjall gjykimin tën të Teurati të nëse ata e vdikën. Nëse ata e vdikën gjykimin tën. Edhe atë i treguon profetit sallallahu alejhi wasallam thot që ne dikur e vrisim me burr atë që bënte immoralitet. Por mbasi e bëri të llojë një prit parvetan, nuk kishë mundsi ta bënim që sepse ishte njëri kne, elama, një njerë i lartë tek ne. Edhe e la më thot. Pastaj bëri një person i ulët nje për njëri thjesht doën të pagurzohen dhe na thon fisi ti u gruzonit parën ato që bëri që ishte i parë juj, pastaj gruzoim të tonin. Edhe atëherë ndakorta ndryshojnë ligjin e Allahut subhanuhu teala. Kështu funksionon, për hir të interesave fshihet e vërteta. Kjo fe, atëherë nuk quhet më fe e vërtetë, por quhet speja e interesave. Tregon çfarë pëlqen, nuk tregon çfarë nuk pëlqen. Allahu na uruj të presë lloj feje. Sa kjo feje ndryshë, feje në të resë e quët feje e iblisit. Kjo është feje e iblisit. Së treti, si cia ture tretë është që ata nga të lojtë dëvërtetën me të koto. Dhe kjo është normale. është normale për ata të cilat i kanë zemët e smura. Sepse, nëse nuk do të angatëron të dëvërtetën me një pjesë në të koto, me një pjesë të dëvërtetën nuk do të panon njështë kur. Edhe vet iblisit Kur shkon njerëz edhe u pothuaj të tyre pranojnë lidh kotën, nuk u thotë kjo është kotë. Por uan mbështetot me një pjesë të vërtetë edhe njerëz që pastaj e gëlltisin atë kotën dhe e han helmin, dhe sapo asoj kur të shohën veten e tyre. Allah gafon Kur'an për ta, "Wa la telbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Mos e përziheni të vërtetën me të kotën, dhe mos e fshiheni të vërtetën duke e ditë. Kjo është secili e tyre dhe kjo secili ka kaluar tek ata që i thonë vetë të tyre musliman. E fshejnë të vërtetën, si kur ata nuk e dinë që Allah suhanu të ala i shikon, e ola ja'lemuna, ena Allah ja'lemu, ma ju sërgunu, ma ju olinu. A nuk e dinë ata që Allah i madhëruar, e dhjetë që fshejnë ata të gjeshfashin, nuk e dinë ata. Valë, që fërë të ti thotë Allah u të madhëruar e personin cili i fshef argumentet e Allah suhanu të ala, dhe e fshef të vërtetën dhe cilëna i e dinde. Si që kanë thënë se lefët, nëse që a i ndryshon në fënë e ti di e sa i ka e në fitëne. Kjo është fitëne e lezër. Që të shikoj një ju dishka e të qëj të kotë. Të nesëm e në atët kotë të qëj të vërtetës. Kjo është nëtrimit vërtetës me të kotën. Ta përzi e shtë të vërtetë me të kotën. Tifu se asaj të kotë një betë vërtetë që përnën, dhe dhe e që njështë dhe përnojnë se për njështë dhe përnonin Shqitja e ajeteve të Allah subhanu wa ta'ala për, për pak pasur i dynjaja Allah subhanu wa ta'ala ka thëmë për ta Vëllat të shtërubi ajati thëmënën qalile Vëllat të të të kun Thot, mësë blini ma në të ajeteve të mija Pak, qëmim të pak, thot Edhe më kini frik mua, thot Më kini frik mua, thot Allah subhanu wa ta'ala Jithë është të ka thënë e jetë të Hawajlu lilledhine e këtubun e l'kitab e bëjdihim Thu me e kuluna hadha min ind Liesh të rubi i thë menun kalila Thot mirë për atët të cilët e shkuajn Liber me duar dhe tyre Pasta i thonë kysh përja Allahot Që të, të marin Për shkak të ti një të shmim të pakët Fër ojllu lëhumi ma kete bëjt e i dihim mirë për, mirë për ta Për që a shkuajt e me duar dhe tyre Ojllu lëhumi ma i kësibun Dhe mirë për ta për ata që fituan Kjo është Të cia ehli kitabë ka kaluar Të kometi istam Vëllahi shikoja ta Gjdo dhe gjeje duke të gjuar sot Ma dje e thon Me pacipsin Më të madhe Që ata i shesin fëtëvatë të tyre me lek Fëtëvatë të tyre i shesin me lek Vinë kohët e votimeve Edhe gjdo njerë për e tyre bën kompromis me pushtetarët Sa lek dhe t'i api për votime Edhe pas të fëtërojnë mirët e eurove Flutërojnë mire të eurëve në përgjepat e, e atyri që i thonë veteve hoqëllarë. Flutërojnë mire të eurëve dhe mburën kushe kushe mërë më shumë. A kjo është fejë e Allahut? A ka nevoj një qështë një tjilë për fecëva? Të pysër njërë më thjeshtë, qëfar të optimi ka në fejnë islame që për të fituar një postë të japë është lekë? Qëfar të thotë kjo? Qëfar të thotë kjo? dhëtë a dhëtë njërë me i fjeshtë këjë quatë rrëshfet dhe rrëshfetin istam është haram është haram është haram po kur atë e bëmve të hoxha që farin gje di istamit dhe të terë atë e rengje di istamit vetëm që ta qajnë edhe të qajnë vetë të tonë a përgjën dhe në cilë kemë bretur ne edhe normalishtë nuk e kanë fajnë hoxha larë por fajnë e kanë ata gjemate dhe të cilë i shkanë nga m edhe për qenë tulli rrugë të poshtër në të cilën shkenë e kufita allot hatëzit, edhe ata ishkën nga mrava me verbritur e njerëzve. E pesta. Një për të cilësive të tyre të ehlkitabit është që ja ata ndjekin djetarët e prishur dhe adhërusit e prishur. Allahu Subhanu Taala ka thënë në Koranë, Yaul ladina amanu inna katheeran min alahbari wal ruhbani la yaakuluna maala an-nasi bil baatin. O ju çikeni besuar. Shumë për ato që i thon vetë ato dietar, inna min alahbar al dieta, wal ruhba adrus. E i han, i han pasuritë e njerëzve me padrejti. Wa yasudduuna an sabilillah, dha ta ban pengesë në rrugën e Allahut. Umman asdaqu min Allah qila kushtos fjalmë të vërtetëse Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allau i madhroru dhe fjalët e tij janë të vërtetë. Është më së vërteti që një pjesë e tyre të cilët i thonë vetëve të tyre dietar apo hoxha mar, ata bëhen pengesë në përhapjen e së vërtetës. Ata dinë shumë gjë që është haram vendi same, edhe shkojnë pastaj e bëjnë halal sepse kanë interesa të. Edhe kushtuar së ndrruar feja, çdo gjë diku është haram Edhe sot u po hallall. Isha haram, u po hallall. Ës 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, një zinxhir pafund me çështje të cilët ishin haram dhe bën hallall sepse ka intereson to. Po ky është interes është e vërtetë dhe kjo fecuhet feja e interesave dhe feja e interes është feja e blisit. Allahu subhanahu wa taala thot o juje që keni besuar dhe thot edhe kjo që njerëzit e thonë, mos manshtrohet për fjalë kur thot diku që ky është dietar apo ky është njëri i ditur apo ky është hoxh, se këto fjalë nuk do të thot gjithmonë që ky është i pagaburshëm. As nuk do të thot gjithmonë që ai është i sinqert. Përkundër asij, dietar kan folur për rastë dhe më të rënda se kaj. Thon po e pep personin duke hesur në ujë, shishka. Jo jo thjesht kur i thon njerëzit dietar që po e ta njëzë djetarë të kaj punë të farë, kanë dërësuar njëzën pa me në jashë, nuk dinë që kanë zëmër. Por e pe personin tuk e jetër në ujë, thëtë. Thëtë, mos gjykoj që e ishe mirë, dhe e së shikosh punën e ti, ta ka së shpunën e ti me Korani, me sunetin, sa për putët? Ku e jam punë të ti? Shikojë, bëj kasinë. Kure dhjoj një djetarë të fjallë, që e ka thëni mamë shafiuk të fjall edhjoj, ose ka thënë dikush tjetër, tha e la mangët këtë djetarë i cili ka thënë të dhe forme. Për kundë zi, nëse e shikon një person, që a i hecën lui, ose fluturon që e lë, fluturon, mos gjykoj që a i shi dëvotëshëm, edhe përpundimishë mos mërë fjartë të ti, dhe më thë normalisht, dhe e sa të shikosh dhe për të ti, a përpudhën e Korani në sunetin, përndaj o dhezër mos nga mashtrojnë fj Filani është dietar, filani është i mirë, filani është këtu, filani është aty, derisa shikoj veprat e tij. Po qeset ti shikon veprat e tij që nuk përmendën Kur'anin dhe në Sunetin, bie atëherë se ky është pra ty e dietarëve që ka përmendur Allahu Kur'an, se Allahu subhanahu wa taala Kur'anin ka ndarë dietarët në dy lloje. Është vërtet që Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur Allahu i ka përmendur në Kur'an dietarët dhe ka treguar që ata janë në dy lloje. Lloji i parë i dietarëve Ja në ta dietar dëshmia e të cilëve është barazuar me dëshminë e Allahut mëdhëruar dhe dëshminë me lajkeve. Shehidu an la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qaimun bil qasd, dëshmon Allahu se nuk, nuk ka ta adhuruar as ti për profetin. Edhe me lajket edhe njerëzit e ditur, këta dëshmojnë se nuk ka ta adhuruar ti për Allahut. Dëshmia e dietarëve u ngrit lart dhe u barazua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 Zoti i madhëruar për ta. është fjallë Allah, nuk është fjallë njerëzishtë. Ka thënë Allah, Suhëna Taala, për ta. O të lua lejhim nebe allëdhi atë i nahu ajatina të nësë lëkhamin ha. Tregoti o tyre, lajimin ati të cidhë një dhamë argumentët tonë, to, edhe ju zhvesh për tyre. O nësë lëkhamin ha. Fë e të bërhu shëjtanu fë kanë minë lëgawinë Në basë ju shëshë për tyre, endojshë nga mrapa shëjtani dhe ju bërë për të humbërve Po të donim në të të këshim gritur e të lartë ma në të argumenteve tona Po a, em我就, die... a Without... to so to i dhëtë u përjetësua në tokë A ti ju dukë vetëja së kërderishti përjetëshën në tokë Pa në dhe punon të për këtë jetësi përjetëshëm Pasë e thotë Allah, suhaqë më ta'ala, dhe thë me thëllu hu ka me thëllil kelbë, shemulli ti e si shemulli qenit. Ky shemulli që ka dhe në Allah për të, për djetarë i një cili, e mori vëzhtë vërtetën dhe nuk e zbatoj e të, edhe defr, u deformua, dhe vijohë në vërteta, humbive të në ti dhe humbi njërzë në vërteta, për ndaj o dhe lezër, kur thuët, filani është hoqë, hapo filani djetarë, Mos i mashtroni të Lloj Allahut se to fjalë janë fjalë të bukura, siç ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, kelimatu haqqin urid biha batil. Fjala vërtetëman të cilës është dashur një gjë kot, fjala dietar do thotë se ka dije, por nuk do thotë që ai është ai është vërtet në të vërtetën, as nuk do thotë që është sincer, i sinqertë, siç sinqeriteti ne dihet me Allahu subhanahu wa taala. Dhe Kur'anollai madhura ka treguar që dietar që këto dy lloje i ka treguar që njeriu mos mashtrohet prej këtyre fjalëve por shikoi realitetin e zbatimit të Kur'anit dhe Sunetit në jetën e vet të vet dietarit ku ai bër shembull për atë që thot atëherë bëhet bëhet në vërtet fjalë e tij fjalmë e vërtetë e njerëzve përkundazi fjalë e tij është fjalë që merr era dhe nuk ka vlerë përkundazi qeni është më mirë sa i. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na ka treguar që shembulli i tyre si shembulli i gomarit Orate, ha, shembul i atyre, të cilët, të cilë u a dhalo për të mbarëtur të uratim, për ata se mbarët, dhe më nuk e zbatua në të, është shembul i gomart, shembul i gomart, i cili i mbarët li për në supet e ti, i mbarët li për në kuriz, për nuk kupton për e ty e asë nuk i le zonë, takëshu dhe shembul i këtyre, e mbarët të në të përtejtë në kurizë, por nuk e zbotuan atë shkuan tek e kota. Dhe kto është një shembull që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala që njeriu mos mashtrohet prej fjalëve të bukura, por të shikojë realitetin e vërtetësh që ka thënë Allahu në Kur'an, e vërtetësh që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithet e sakta, e vërtetësh për për të cilën ka rënë dakord tumë i Islam, qoftë kundështoj të një vetë apo dy apo 10 apo 100 apo 1000 apo 1 milion apo 10 milion apo 1 miliard, kushtoj qofshë ata që kundështojnë Po qese vërtet e vërtet është e vërtetuar me të tre baza, ajo është e vërtet dhe që më ta gërstukun e shtënë gjith banor të tokës, si shkanë thënë se lefët, e vërteta është ajo që ka ardhë nga të parët, dhe mosu shqetëso dhe asë mosë ndje vetën të vetëmuar nga që janë të pakt, ata që ndikin të vërtetën, lusë Allah në madhurat nabaj përtu që ndikin të vërtetën. Alhamdulillahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi, wa sahmi, gjemaini. Sisia e gjash dhe e fundi që të përmanim tuar, sisia e te primit në ndjekin e djetarve. Te primi në ndjekin e tyre edhe në besimin e verbën dhe i tyre. Si që tha, është fele djetarë, është fele mava. Edhe e përfshin dy loje njerëzish. Ka për e tyri që e njerës të mirë në kjo duket nga punët e tjera ndë nga përpjekjet që kanë bën për islamin ka për dy që janë njerës të cin dhe kjo duket në gënjeshtratë të tjera, nga mashtrimet e tjera, nga hilet e tjera, nga deformimet që kanë bërë argumente të false, nga moszbotimi i fjesë që si kanë vetë të tjera, të cilët e shikojnë çdo kush. Logarit kur Allah subhanahu wa taala edhe tek dexjali ka vendosur disa shenja aq të qarta sa kush i shikon ato e kupton që i është dexjali. Ku shiqon ato dhe ka besim në zemër kupton. Prandaj lloj më dhura ka burtë dëxali me sy. Dhe ka thën profesorin zoti jo nuk është me një sy, nuk është çakër. Kurse dëxali është çakër, është me një sy. Një sy ka prishur, një sy ka mrekull. I ka këmbët e shtrembëta. E ka shkutu një ballë çafier. Tashti, ata njerëz të cilët i verbojnë syt të tyre dhe nuk shohin me sy të tyre, por shohin me sy të tjerëve dhe e marrin anash anash nërë marisht dalim në rezultat që, që dhe gjallë dhe gjallë zot por po qësa ta të përdojnë një sute të tyre dhe sute zemës duke shikuar me sute të tyre dhe do të koptonin që njëri ju duke të qimë pamin e par që kur ta shikosh pamin e par si e është ta i në zbatimin e fes nda që thofta i vetës djetar apo sër djetar apo super djetar apo mega djetar që të qofta i po qësa i vetë në pamin e ti të par nuk e zbaton fen që farfej e Shfarë të fejë për e të marrë shpëti. Shfarë të fejë për e të marrë shpëti personit të tjilish gjinështarë. Për e të ndonë një shka kurse ka, dhe e thotë ate që nuk e bënë, dhe fot, dhe të regonë dhe gjëjë që nuk i ka në të vërtet. Ndërsa për djetarë të vërtet ka thonë Allah, u ka thonë njërëzë, mos i bëni ata zotra. Etëhëdhu ahbarum wa ruhbanum arbab min dunilla katrigu per shifut do kështera qe ata i bën dietar te tyre dhe adhuruësit te tyre zotra per veç Allahut. Do thon mund te nje njerim mir, mund te ket pund mira, por kjo nuk do thet qe ai duhet njeq me verberi. Ne kjo esht fatkesi e shum njerëzve. Ai e shikoni hoç, apo ky per mua eshte sinqert, apo vallh ky ka çar zemren dhe ka parqe sinqerite n zemr ka sinqerite n zemren e vet ai. Ne sa Djikoj për të një për diçka që nuk i takon atij, u fut në zemrën e tij, djikoj që ka sinqeritet. Pastaj tha, me çdo sinqeritet do ta ndiej këtë me veprëri, ç'a të bëjë do futem pastaj. Edhe vdesa disa prej tyre e kanë shkruar edhe me gojë dhe kanë thënë, sikur ti hoxha në xhenem në xhenem do himeta. Shumë mirë. Ato që dëshmojnë për vetë aty të kanë zhvillotikën. O porçi në xhenem në xhenem. Allahu i mëdhur ka folur ti xhenem për, për shumë ishin e njerëzve. Ku ti pëlqen xhenem letin xhenem? Me zor nuk ka. Kjo është me dëshirë. Kush dëshiron besoj, besoj. Kush dëshiron që ta bëj hoxhën Zot, ta bëj Zot. Ndërkohë që argumentet fetare janë diçka tjetër. Ai personi thirrë se është i sinqertë me veten e tij, ai ecën mbas asaj që ka thënë Allahu dhe i dërgoi ti Sallallahu se nuk më shtrohet më shërës njerëz. Domethënë se thot dikush, kjo është kështu. Por ai nuk sjell si argumente fetare për të gjithë thot. Ai sigurt thiet Në për njerëz më të largët, botos nuk mendohet përpara as fjalëti. Ka thënë Ibn Abbas radiyallahu anhu, i cili dialogonte me, me Tabiinët për çështjen e Haxhit. Kush është haxhi më i mirë, haxhi temtu apo haxhi ifrad? Ibn Abbas i thoshte Tabiinëve, haxhi më i mirë është haxhi temtu, pasi ne ka urdhëruar Profeti sallallahu alajhi wasalam. Kurse Tabiinët i thoshin, "Jo, është më i mirë ifradi sepse ka bërë Ubejkë dhe Omeri." Edhe u thoshte Ibn Abbasi, "Mirë për ju, Mjere për ju për të të të bimë ngur nga qëllit. Unë në them ju e ka thënë i dërgur e Allahot, kërse ju më thënë mu ka thënë ubegjë dhe omeri, kërse këta thënë sot. Kërë ti u thua ka thënë i dërgur e Allahot, ka thënë filan hodgjë. Ka thënë hodgjë, a thëtë. Edhe vëllaj, unë jemi sigurët, që një pjesë të tyre, sikurt ishi për çështë dynjaje, ai do gërmonte, do gërmonte, do gërmonte, do gërmonte që të merrte mallin më të mirë, edhe nuk do besonte kurrë të njerëzve që hesën verbëri, po kjo vjen nga qëtheja dhe besimi në zemrën e këtyre njerëzve ka marrë fund. Ata janë të dashuruar më së dynjës, edhe vetëm të dynjajë Karmendjen. Edhe për çështë feshi është armë e në këtyre njerëzve, ata nuk do të ndajnë fare, pandai hesën verbëri dhe i kavuloz ose më të tjerë dhe kanë thënë, po s'ka hoca në xhenem, edhe në xhenem mos si do shkojmë. Nikoqë Allahu subhanahu wa taala u shdretur atyre të, të cilët të kanë zemra të hapura për të pranuar të vërtetën, edhe ka treguar që ata që kanë qenë përpara atyre i kanë bërë dietarë të tyre Zotra, prandaj mos i bëni dhe ju Zotra. Ta bësh Zoti këtë do thotë që ti të hesh mosi. Ai thotë harami hobon ti do halal. Ai thotë halal e haram ti do haram, si të të bëlluti. S'ka rëndë, si, o xhedine nuk dim. Edhe fun fare pastaj Ky është përbundimi, po ky quhet shirku në liqivanje. Ta quash atë Zot, edhe pse nuk e thuam me gojë, çfarë thotë ai të ndojë verbri, nuk duhet të di fare ka as argumente për të thëgjë. Nusullallahu mëdhuart na ruaj zemrat tona, nusullallahu mëdhuar mos na devijoj në e vërtetë, nusullallahu mëdhuar na forcoj në të vërtetën e vdekje dhe mos na bëj për atyre që ndrojnë gjyrat çdo ditë, si puna e kamileonit, nusullallahu subhanallahu teala na mbyll te në punë Allahu shumë më e gjenit.